Jó estét kívánok! A Klubrádió Rádio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő jánost hallják. A műsor hallgatói már meg megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy költőt ismerhetnek meg közelebbről, aki felolvassa megjelen előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek pályája vagy élete szempontjából meghatározóak számára. Én első alkalommal köszöntöm Önöket a stúdióban, és már is bemutatom mai vendégünket, aki nem más, mint Szilágy költő, költő, a szerkesztő tanár. Ákos, egyetértesz ezzel a névjegyel, amit rögtön Egyetértek, semmi kifogás. Akár a sorrendel, akár ezeknek a megnevezésével. Öö, költő volt az első. Azzal kezdtem, Égen. igen, gondoltam, Szerintem most mint költő vagy jelen. Igen, azt hiszem, igen. Égen. És utána Égen. még azért szép sorban jön több is. Égen túl a szemigazolványon, de még innen a személyességem, például a szerkesztőség az a 2000 szerkesztését jelenti, és ezen keresztül egy igen fontos közéleti higiéniai munkásságot is azt hiszem. Jelenti, vagy jelentette, nem tudom, hogy múltidőbe kellett nem, mert az biztos, hogy, a, hogy ebben az évben a folyóiratnak az első néhány száma nem fog megjelenni, miután a folyóirat pályázat az NK-as folyóirat pályázat nélkül, már pedig azt nem írták ki csak december vége felé, nem lehet elkezdeni az évet. Úgyhogy lehetséges, hogy úgy tervezzük, hogy áprilisban indul egy, vagy, vagy újra a alap, vagy pedig egy búcsúszámot fogunk szergőzteni. De hát ez most már 89 óta megy, ugye 20 ha té vagy 20, hogy szóval nem tudom ki, soha nem tudom kiszámolni. Ne is kelljen kiszámolni, lényeg, hogy folytatódjon a 2000 története legalább 2100-ig. Köszönöm. De akár több tovább is lehet. Esetetben azt hiszem, a költői hangról beszélni nem önmagában kritikai sémá, hiszen a hang költészete az nálad nagyon jellemző, és ezt a ma este elhangzó részletek is megerősítik majd, hiszen te nem felolvasol és nem is szavaz, hanem mondod súlyos és könnyű hangon, lágyan és nyomatéka azokat a szövegeket, amiknek eleve az a létmódjuk. Azon kívül kivétel. Nem is itt olvasol majd föl, hanem már előre fölvett anyagot hoztál magaddal, hiszen a verseid a megírás után a stúdióban felénekkel kell el talán a végső formájukat. Ez a jellegzetes költői hang miképpen alakult ki? Egyáltalán te alakítottad ki ezt a hangot, vagy inkább a nyelv alakította ennek a megszólalásnak a lehetőségét? Hát ez mindig, mindig ennek a két elemnek, a, a költői, minek nevezzük, ihlet képzelőerőnek és a nyelvnek a birkózása, de ez nem az egyes versekben, vagy verseknél kezdődik, hanem gyerekkorban. Tehát ha, ha megőrzi a, az emberben a ezt a gyermekded állapotot, vagy legalább van az ember személyiségének, képzeletének egy olyan sarka, ahol megőrzi, bár ez állandóan a mindennapi életbe, hát mindannyian csináljuk, szójátékok, rigmusok, stb. Na, na, de a rezonancia szerintem, ami nagyon fontos, ahogyan tudsz rezonálni, ha, hát, vagy a rezonanciát meghallod és igen, ha, felhangosítod, Igen, talán. de nagyon korán elkezdődött, nem is tudom, hogy volt te ennek mintája, mert az is később volt, hogy én az orosz futuristákat megismertem, akik nagyon más futuristák, mint a magyar futuristák, tehát mondjuk a uh -huh. mert ha mondjuk képzeljük el a Kosztolányi, meg az Arany János rím zsonglőrségét, és vers zeneiségét, és egy brutális, hogy mondjam, romboló attitűdöt, és rakjuk össze ezt a kettőt, és ez az orosz futurizmus, hatalmas pódiumköltészettel, hang tehát azok a versek valóban az előadásban éltek, de ezt, só, ezt is később ismertem meg. Tehát én valamikor 67-68-ban azt hiszem a pop, tehát az, vagy a beat, a mi nemzedékünknek ez a, a, a, a, a koncert. Uh -huh. Helyzet, az, az, az volt, ami igazán vonzott. Írhattam volna dalszövegeket is, de azok nekem túl egyszerűek, könnyűek voltak, bár biztos nagyon jól meg lehetett volna belőle élni. Ki tudja, hogy hol tartanály, slágerei lennének slágereim lennének. Így azonban, hát csak magamnak írtam, amit írtam. Elég, elég sokáig, nagyon egyedül és nagyon magányosan, és élveztem persze azt, hogy a, előadva ezek a versek, ugye nagyon attraktívak. Tehát nagyon ö, megvan az a veszély bennük, hogy, hogy, hogy valóban attrakcióvá válnak. Tehát valami olyan, pro, ma nagyon népszerű, csak én írtózom tőle. Könnyű lett volna sikeresnek lenni a szónak ebbe a külsődleges értelmében, mert hogy ezek olyan tetszetős dolgok, és ö, mintha látszólag, a kevesebb munkát, kevesebb figyelmet, kevesebb erőfeszítést követelnének a befogadótól, mint a hagyományos szövegvers. A befogadóknak most mindjárt tapasztalatuk is lehet arról, hogy milyen befogadói stratégiát követelt tőlük, ugyanis most rövid időre megszakítjuk a beszélgetést, de csak azért, hogy meghallgassuk az első verset, amit magaddal hoztál, Kossuth Lajos Toninóban című költeményedet, utána pedig egy általat választott zenét, Manos Hadzi Rebetika átíratát fogjuk hallani, Vula szív de még előtte egy lábjegyzetet szeretnél ide szúrni? Egy lábjegyzetet szerettem volna ide szúrni, de nem készítettem ki a papírt, ezért elmondom, inkább szabad... Az élőadás varázsa. Az élőadás varázsa, hogy a Torinói lóról van szó, aminek a motivumából Tar Béla filmet készített, bizonyára sokan látták, és ezt a dalt, ami a Kossuth van írva, ezt a dalszöveget én a Bélának is ajánlottam, az alapszituáció pedig a az, hogy mint tudjuk, Kossuth Lajos Torinóban élt. És teljességgel lehetséges, hogy tanúja volt ennek a jelenetnek, amikor Nietzsche, Friedrich Nietzsche egy konfliss lovat látva, hogy ver a kocsisa egy konfliss lovat, elborult az elméje, és zokogva erre a lóra borult. Hát, paralitikus sokkot kapott a tudomány szerint, és ettől a pillanattól borult el az elméje is. Tehát nem kizárt az, hogy a csődületben ott a Via Carlo Albertin, ott állt Kossuth Lajos, az átelenes a térnek a másik oldalán lakott, és ezt a fikciót próbálja ez a kis dal bemutatni. Akkor most a szövegről lehull a lepel.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 az öt lóból volt az egyik, kérték menni szíveskedjék, Heide a ló, meg sem ott szant, pedig nem is volt még rozant, Rozinante, Rosinante, te búsképű ló. Oda lépett, akkor nincs hogy a kocsist rendre incse. De az ostor épp lóvát éve a világot. Most légy okos, Szancsó panza, Tel akkor nincs -e. hát nincs Isten, kisegítsen, Így borult el a világló, tudván tudva a ló. Upanisádokban így van, hogy a világló.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 Lo košut lajš torino ban latonici devalo ban konfliš lura raom luan ovilagot širat és nyakába borult Isten, mint a ő. És nyakába borult Isten, mint a A belső közlés mai adásában folytatjuk a beszélgetést. A vers, amiatt a zen előtt hallottunk, valójában nem is a címben szereplő Kosutlajosról szól, hanem nincs esetéről a torinoi lóval, vagyis a megőrülésével, a beleőrülésével, hogy az emberek eltakarják szemük, a szemüket a világ rejtettebb rétegenek érzékelésére. Kulcsfontos, ahogy azt írod, úgy nézték el ketten a lót, mint álomból néznek valót, valót, amelyik elközeleg, valót, ami nincs. Akár Auschwitz észledéséhez is átvezethet ez minket, vagy talán az is mondható, hogy legkésőbb nincs megörülésének pillanatában már pontosan sejthető volt, hogy Auschwitz be fog következni. De hogyan viszonyul ehhez kosut Lajos, vagyis hogyan viszonyul a nagy világtörténeti esethez a kis magyar nemzet jeles figurája? Csak ott áll, nézi őket és nem csinál semmit. A nemzeti kánon ennyit tud hozzászólni a világ valós meghatározó folyamataihoz? Itt nyilván az univerzális mm -hmm. és a partikuláris találkozik ezen a szép mm. torinói utcán. Hát ez már a versnek az értelmezése, ami bár én verseket értelmezek, meg műalkotásokat, csak a saját verseimet nem. Tehát amennyiben ez kihámozható ebből a dalból, annyiban van benne jogosultság, tehát csak ugyan ott, ott áll és nézi, és nem tudja, hogy álom-e ez vagy valóság. Én arról beszélek más szövegekbe, talán versekbe is néha, hogy az a világ, ami élünk, az egy Auschwitz utáni világ, vagyis hogy ez az Auschwitz utániság határozza meg ennek a világnak a az igazi lényegét. Természetesen nagyon nehéz megélni ezt az a Svíc utániságot, tehát a hétköznapi, benne vagyunk a hétköznapi életbe. természetesen gyereket akarunk, neveljük, jól akarunk élni, de ez az kell, hogy úgy tegyünk, hogyha ez, hogy ez, valahogy ez zárójelbe kell tenni. De ugyanakkor nem lehet zárójelbe tenni. És újra meg újra visszajön. Tehát hihetetlen, hihetetlen az, hogy ahogy az évek telnek, egyre jobban távolodunk az időbe, még egy nagyon kis időbe, hát 60-70 éves távról beszélünk, nem fakul minden ilyen emlékezett politikáról szóló beszéd ellenére, nem fakul a jelentős, úgy lehetetlenség emlékezni. Tehát itt mondjuk Hát egy nagy ugrással a világtörténelmi alapító eseményekről, Jézus Krisztus születéséről nem emlékeznek rá, hogy akkor megszületett, nem is tudják, hogy mikor született az egy megállapodás, hogy akkor ünneplik. Tehát ö, ö, egész más módon teljesül ki, és válik egy világállapot alapjává valami. És én szerintem ebben az értelemben Auschwitz is egy világállapot fe, ki, ö, alapjává vált, nem, nem lehet... És ez az szá... időszámításváltás mostanában Igen. történik, ennek Igen. vagyunk Igen. a tanúi, te vagy alakítói? Te vagy... Nagyon, na te én azt gondolom, hogy nem lehet nem az, hogy nem lehet verset írni, mint ezt nagyon pontatlanul, ez idézik ezt az adorno szegény, szegény adornot, hanem olyan verset, művet lehet írni, ami, ami egy olyan világról szól, ami Auschwitz után van, és abban viszont nagyon igazad van, hogy ennek Auschwitz előtt is megvannak a maga ő, alkotó, tehát akik az előérzete ennek, egy Kafkánál, a, teje, a Herman Brochnál nyilvánvalóan ott van ennek az egésznek az előérzete, és hát egész speciális módon ott van persze Nícsében is. Kosut Lajosban nem lehet. Itt több dimenzió csúszik össze valóban az előttiség és az utániság, és Auschwitzot magát is több féleképpen fürkészedenni, most hirtelen nem tudok jobb igét ide ehhez a fenoménhez. Ugye van egy olyan rész ami a magyar történelmi, történelmi tudati előzményekkel foglalkozik, gondolok itt a Tisza Eszláresszédre, és vannak azok a ö, szövegeid, ahol pedig ennek az univerzális esztétikai, teológiai tapasztalatait és sajátosságait összegzed. röviden ezekről a stációkról tudnál-e nekünk beszélni, hogy hogyan jutottál el Auschwitzhoz, mint fenoménhez? Ez mennyire volt mújakotásoknak a köszönhető, egy valódi találkozásnak a térrel, a történettel? Hát olyan nagyon sokat nem kell egy magyar embernek gyalogolnia a sviciga szónak most nem fizikai értelmében, bár abban az értelemben is elég közel van hozzánk, de történelmi értelemben nem hogy közel van, hanem itt van, mert hiszen ott nagyságrendileg, ugye, is, amikor azt mondom, hogy nagyságrendileg, akkor ez egy borzalmas szó, de nem tudok jobbat, több mint fél millió, 600 ezer zsidó származású, zsidóként azonosított magyar állampolgár életét oltották ki. Ez egy más kérdés, hogy ebből ebben a hatalmas számban kik voltak, akik magukat is zsidóként azonosították. És ez nem katasztrófája szerintem, hogy attól igen. meg elveszük annak az identitás mandátum, aki speciál mondjuk zsidóként Elször. halt meg, és nem feltétlenül magyar állampolgárként akart meghalni. Mert nem akart meg, hanem kellett meghalnia. Bocsánat. Hát kellett meghalnia, de hát mindenképpen magyar állampolgár volt, és a magyar állampolgárságba nem tartozott bele az, hogy etnikailag származás értelemben magyarnak kell lennie, mert hiszen még a fajvédelmi törvény, tehát ez a, a, a az összezsidó törvénynek ez az összefoglalás, ami 1942-ben került a magyar akkori parlamentben elfogadásra. Ez is a származást azt a keresztény hiséghez köti, ami maga a, az elme baj, mert a kereszténységgel kezdődik el mindenféle vallásnak az eloldozása. A, a, az etnikai hovatartozástól, a pálapostól híres mondata, nincs többé görög, nincs többé zsidó. Tehát az, hogy én keresztény származású vagyok, ez egy kontradikciói nagyjektor, tehát egy önellentmondás, mondás, mert nem lehet származás a kereszténység, de például az egyik ágon, az anyai ágon én azért tudom egyáltalában, hogy kik a felmenőim, mert a fajfédelmi törvény értelmében neki ki kellett kérniük a keresztleveleiket, és ezért ezek a keresztlevelek a mai napig megvannak. A másik ágon ezt nem tudom levezetni, mert ott ezt nem tudták igazolni, viszont az egyik dédnagyanyám a lányával és a lánya fiával az Auschwitzban pusztult el. És az ilyen családoknak, mint amilyenbe én is beleszülettem, ahol az Auschwitz az nem egy külsődleges történés, hanem egy húsvér történeti eleme a családtörténetnek. Meg kell mondjam, hogy ez teljesen földalá volt szorítva, tehát én annyira nagyon szégyelem, de ezt kell mondjam, én a katolikus ágon nőttem föl, tehát ez az, hogy balami közönban a zsidó származásilag az tíz éves koromban merült fel, de odáig ez annyira el volt folytva, de mindenki el tehát a zsidóág is el hogy a nagyapám azt mondta, nem én mondtam azt, hogy tehát nem úgy fogtam fel, hogy az én déd nagyanyám pusztult hanem a nagyapám anyja. Uh -huh eltávolítottad. Te, teljesen. Hát Igen, de és ami ez történt zár, még de... sem tud véget Na de érni. ott vannak a mai napig, ott vannak a fényképek, és hát annál, annál erősebb ez a nem is gyászmunkának mondanám, hanem a megélése. Uh -huh. Tehát, és azt gondolom, hogy bárki, a, függetlenül attól, hogy milyen vallású, milyen felekezetű, milyen etnikumú ma Magyarországon, annak, annak zsidóvá kell válnia most a szónak a, a, a, az asvícért. Számében. Most pedig nem is mással folytatjuk, hanem azzal a 10láról szóló versettel, amely a Magyar Ugar címet viseli, utána pedig orosz zenékből fogunk összeállítást hallani a Szolovki Kolostor kórusaiból. Magyar Ugar Magyar ugar, magyar ugar, a nagy ugar, magyar ugar, muhar, magyar úgar, ez az ugar, az az ugar, rága, zugar, rága zugar, mindent megrád, a nagy ugar aggaz, le, húzaltad, befed, befedd, bölcsőd szemfödeled, szemföldeled, rúga, zugar, rúga zugar. Magyar rugga, rúga, zugga, rodda, ki a szamosra, magyar vértől iszamosra. Adi tisza, adit isza, adi véri isza, isza, veszent isza, veszent isza, csupa vér már Odi Endre Odi Endre happy Endre happy Endre kisü Endre kisü Endre kisü jó Endre Úri tisza, népi tisza, zsiddó tisza, tisza eszlár, ember eszlár, hulla eszlár, minden ember hulló lesz már. Lesz vér eszlár, lesz vér eszlár, minden ember hulla lesz már, testünk foszlár, lelkünk foszlár. Csak a fejünk Foszforeszkál Kár szó, kár szó Itt már kár szó, is vége szó, Az a politikus Zaslu, Christos Vaskres, Christos Vaskres, Megistos, Christos Hermes, Christos, Christos, Jesus Christos, a minden tiszta, a tisztának minden tiszta, ki a tiszavizét ista, vágyik annak szíve vissza. Eszter, eszter, de estendüre leveti a tiszabőre, leveti a amit a szennyes árít hoz. Megy a tisza, jön a tisza, ki a tisza, isza, vágyik annak szíve vissza, oda-vissza, oda-vissza. Вот сижу опять в тюрьме, не светит это больше солнца мне на нарах бля, на нарах бля, на нарах. А на свободе фрейра гуляют с ночи до утра и шмары бля, и шмары бля, и шмары. Настала лучшая пора. Мы закричали, бля, ура! Свобода, бля! Свобода, бля! Свобода. Один в огонь пит-питком, а я как курва над тельком. Башпалам, бля! Башпалам, бля! Башпалам! Вот захожу я в магазин, ко мне подходит граждане. Лягавый, бля, лягавый, бля, лягавый. Он говорит твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял? Попался. Попался. И вот. Опять передо мной, Всю ночь маячет часовой С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, Одел ворованный пиджак Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, плохо ищу, Картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял? Кошмары! a belső közlés mikrofonjánál továbbra is Szegő, Janna, Szegő Jánost hallják, Szegő Johannát is hallhatnák, de Szegő Jánost hallják, mai adásunk vendégével, szilágyiakos költővel, eztértettel beszélgetünk. Ákos, most, hogy a magyar ugar többször hallhattam a te előadásodba, az jutott az eszembe, hogy nagyon sok versed foglalkozik az idővel, annak a mélyével, vagy az idők egymás mellettiségével, de valahogy az, hogy mikor írod egy-egy verset, az nem derül ki a szövegekből, mintha az viszont leválna az időnek a testéről. A magyar mikor született? A magyar az a 80-as évek közepén. Tehát a, a, egy csomó verssel azt történik, hogy a, az időben, miután nem valami aktualitáshoz kötő, vagy látszólag kötődik valami aktualitáshoz, de hát nem tudunk kilépni ebből a történelemből, ezért a, a vers egyre jobban telítődik azzal a történelmi anyaggal, ami talán eredetileg csak egészen elvontam volt benne. Igen, ezen az ugaron nagyon sok azért a radioaktív jelentés és hamu, hamurétek. Hát mit tagadás? és a korszerűtlenség nincs egy fogalmi ott az eszem, vagy ott hmm. az aktualitás, és a korszerűtlenség az nagyon izgalmasan tud összekapcsolódni, mert ez a, az elhangzó versben is olyan Fenoménak, metaforák vannak, amik egészen más időtippeket is lehetővé tettek volna, de hát ez egy a magyar ugarasz hiszem örök. Üh, viszont a zenék is nagyon fontosak. Most, amit múlt először, ugye Dina Ivernének a Blatt dalok kából hallhattunk egyet, róla mit kell tudni? Talán van olyan hallgató, aki nem ismeri annyira ezt az életművet. Hát ő, talán életművéről túlzás beszélni, ő egy emigráns orosz családnak a sarja, és ez a 80-as években született, ez a, ez a lemény. Eze, amiről ez a dal hallható, Yves Montan is előadta, nem pont ezt a dalt, erről más dalokat, a Kolima dalt például. Ez a, ez a, a Blatnoi, meg a Blatnája az oroszban, az a orosz tolvai világ, bűnöző világ, szervezett a világ, de teljesen arhaikus képződmény, tehát ti csak a középkorban volt Európában, viszont a lágerekben ott volt. És úgy kapcsolódik össze ez a két dal, ez a mélypontja talán, amit, amit valaha is hallottam, tehát a legdurvább tolvajdal, amit ilyen szongszerűen adott uh -huh. elő az Iverni, hogy a Szolovki szigeteken volt a régi Kolostorban, már negyedik IV. Iván Kolostorokat épített, ez a fehér tengeren van, megközelíthetetlen, vagy nagyon hezen, télen egyáltalában nem, és ott rendezték be az első koncentrációs tábor a 20-as évek elején, úgy, ahol, ahol egyébként szintén ez a bűnöző alvilág és a politikaiak voltak együtt, mint a Szolzsanyi szintől is tudjuk, és most újra a, újra a Kolostor. kolostoroké okay. lett a Szolovki-szigetek, és ez a Szolovki-szigeti Kolostornak a férfi korusa volt. Tehát a mennyek, az ég, meg a pokol összekapcsolása, ahogy egyébként a, a bizonyos magyar ugarba is. Hát ö, ö, csodálatos ez a nem folyik a tisza vissza, stb. Meg tudjuk ugye a haza, meg ennek a gyönyörűsége az egyik oldal, a másik oldal például pedig a apokol, a 20. századi magyar pokol. A rétegek azok az időt Én. gyakorlatilag térét teszik. Most pedig egy picit térjünk vissza a versekhez, annyiban, hogy meghallgatjuk a a Szótyár című verciklusod egyik darabjának részletét, utána pedig egy portugál költő fadóját halljuk, Saozinyától. Áll a szitja. Talpig tyakban, talpig nyákban, szólatyakban, szótlan áttyak, hegyfityakban, értsz magányban, jértsz magányban. Áll a szitja, mint a kőszend, mint a kőfity, s olyat tüsszend, olyat böffint, belekékül jócsönt jó csönd herceg, s évek szállnak, mint a percek, áll az idő, kézbe vercek. Áll a, szittyja, áll a térben, ősi térben, jó időben, hordom kedves. Élettérben állaszítja, vagy is, hogy ez csak alítja, térdik térben, állik térben, vagy időben, most már mindegy, álaszítja, állattérben, szítja térben, élettérben, hová csak a halál térbe, térül perdül, elidőzik, az idővel kergetőzik. Álaszítja, meg se rezzen, meg se piszen, meg se bozzon, csak egy szót hal, amint hosszan előmászik. Redves sarkok káoszából, sváb bogár szó, vessen, szissen, fülbe mászón, vessen, szuszszon, fülbe vessen, reszket, mi van, alszól Herder herceg, jó csont herceg, valaki a ködből rászól, szótárban mit de Dehogy alszom, szívem gyászol, mert a reszli ki fog veszni mindegy szálig. S a mutat, ezni ki fog veszni, szítja beint, eszni, eszni, téged fog a fene eszni, német kófic germán Jamp, csak rád nézek és ha lesz neked lesz, itt ó lesz, jambic kampec és doló lesz. Álaszítja száját tátyva. Kalapját a főt hövágtya, hínyemánye mánye adta nyímet, szitja ugrik, szitja szóval, kiborul a szitja szótyár, basd meg, haver Áll a füttye szélvész, messzi pusztán, lassan elvész, messzi sztyeppen, Messi rónán, Messi pampán, szavannákon, elcsatangol, elbitangol, szavak szaván, elhal, elhol. Álaszítja, áll álmerészen, néz bele a kamerába, Néz bele a vész szemébe, avagy a vész az övébe. Áll szitja, haja fűrtye, homlokába hullziláltan, s egyre hajja. Adja vissza szítja kéhem, sebóhámat szépen kéhem. Áll szitja, nem is haltja, mit motyog az éhen éhenkórász. Adja a frász, motyorászik, iszákjában kotorászik, zseborádat. Ejjnye Fránya Hát még mit nye? Szitty a földből, csapottat se kapsz te tőlünk, nyímet kutya. Ne bánj nyímet az enyémet, hanem nem nyughatsz életedbe, nyughatsz majd a szitty a földbe. A jó Első közlés mai adásának utolsó beszélgető blokjába vágunk bele, szilágyi Ákos költővel, eztétával. Ákos hallhattunk korábban egy görögdalt, vagy egy görög nyelvű dalt, most pedig egy portugált, egy ilyen déli nyárba varázsoltad nekünk ezt a, a télvéget. Létszíves, néhány mondatot mondjál erről a zenei választásodról, mind a Fádról, mind pedig a görög zenéről. Miért ezeket hoztad? Igen, a görög zene az Rebetikó, vagy Rebetika többes számba, és ez egy ilyen kikötői. Uh, hogy mondjam, uh, teljesen a törvénytelen lét, a létperemén élő kultúrájához tartozik, kicsit a, a kábítószer has és ilyesmi. Úgyhogy nagyon sokáig tiltva volt a Görögországba, és ez a nagy zeneszerző, a Manos Hadzi aki fölemelte tulajdonképpen ebből a folklór jellegéből ezt a műfajt, és csinálta belőle azt, amit hallottunk is. Én ezt Naxoson hallottam először kiszűrődni egy lemezboltból, és akkor rávetettem magam, azonnal megvettem, de ez a lázadásnak uh -huh. egy ilyen nihilista, kicsit anarchista lázadásnak. Az a dal, amit hallottunk, nekem mindig a József Attila nincsen apám se, anyámat juttatja. Nem ritmikailag, bár ritmikailag az történetesebb, egy cigány dalt ö, ö, idéz, egész tudatosan, mint aztán filológiailag kimutatták, de hanem tematikailag. Hát, hogy... Nem csodálom, hogy a hor horgasanttal kitagadta József Attilát, a Rebetikát is betiltották, a portugál dalok pedig a, a, a, a fadó, vagy pedig a morna, az egy másik világ, az az Zöldfoki-szigeteknek a, Zöldfoki a, a dallamvilága, de mindegyik dal, és én hozzám ez a, hát a áll a legközelebb. Uh -huh. Most a hangokról beszéltünk, és esetben a képekről is egy külön adást lehetne beszélgetnünk végig az ikonról. Erre most nem kerül sor, ellenben csütörtökön a szabadságban rangos Katalin vendége leszel, ahol az Elkazovski kiállítás szombati finisszázsáról is szó fog esni. Viszont ha már annyit beszéltünk a zenéről, meg a hangokról, akkor most a csendel szeretném befejezni a beszélgetésünket, Ákos, hogy mi az, amit a csend esztétikájának neveznél, illetve hogy mennyire szeretsz és mennyire tudsz hallgatni. Hát most kellene elhallgatnom, akkor vé, Az stílusos véképpen. lenne. Nem tudok, nem tudok, egyáltalában nem tudok, ez egy, ez egy nagy fogyatékosságom, de... Beszélni uh, szeret, vagy félsz hallgatni? Nem, ha egyedül vagyok, akkor nagyon tudok hallgatni, sőt a kontempláció sem idegen tőlem, 35 éve jogázom, és ahhoz azért kell némi meditatív készség és hát a csöndnek is a... A, a szeretete, a, a, tehát elméletileg én csodálatosan sokat tudok beszélni a csöndről, meg, meg verseket írok a csöndről, de, de csöndben lenni, és a csöndet, a süket csöndet, vagy a, a, az eleven csöndet hallgatni, a beszédét hallgatni, hát a paszkál, hát uh -huh. bocsátott kérek, ugye Lucy Lanciter de paci, ezeknek a végtelen tereknek a süket csöndje rémülettel tölt el. Ugye? Ez a süket csönd, vagy pedig mondjuk Isten csöndje, szent csönd, az ima csöndje, belső csönd. Ez a, ez a nagy kérdés, ez összefügg az ikonokkal, Igen. amikről nem beszéltünk. Majd máskor most egy, egy minden esetre hallgatólagos tudásunk a csendről az itt ér véget. Ezzel pedig adásunk végéhez értünk, mai vendégünket, szilágyi Jákost, Költőt, tehát hallották. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elhoztad magaddal a versőidet és a zenéket is, a szerkesztő Pálymárk nevében búcsúzom, megköszönöm Burger Lajosnak a technikai segítséget, önöknek pedig a figyelmet, a mai adás műsorvezetőjét Szegő Jánost hallották, viszont hallásra.